Не наче буря ламала гілки у лісі. А ми майже не відповідали. По патрони до ППШ і ППС тільки минулого вечора пішли Гусак, Казимір Малий і Гриць Балапка. А тут ось такий запеклий жорстокий бій. Що ж то за війна, коли патронів залишилось тільки для того, щоб пристрелити себе, коли німці підуть в атаку? Наш кулемет ще огризався, і Балтіїв застиг біля кулеметників, опустивши голову. «Патрони! Патрони!» – повторював він, мов, крізь сон, не зводячи очей з ворожого хутора. Припусказамір великий, він підтримує одною рукою шкідника. «Як там?» Тараси ще живий, за п'ятнадцять кроків одних але тяжко поранений. не казав повзти сюди, а сам ще прикривав нас, промовив шкідник. Послав мене, щоб я жив, а як мені жити після нової рани? І він поклав голову на руки. Балтієць почав нервово витягати пістолет. З Тарасом він познайомився ще у партизанській зоні, і відтоді вони вдвох. Разом були в трьох десантах, десятки разів ходили в розвідку. Усі бачили нервове потрясіння Балтійця, і, неначе змовились, почали один попереду одного благати командира. Ми поповземо до Тараса, підемо по нього. І четверо кинулись з пагорба вниз, котячись по снігу. Назад раптом одтямився Балтієць. Назад, хлопці. «У такий час я не можу втратити ще й вас! Уже розвидняється! Патронів нема! Назад!» Він схопив за голову і поточився, віпершись об стовбур сосни. А на хуторі все стріляли і стріляли, розганяючи останні сутінки ночі. На сході за поселенням заграва розлилася ще більше. Ось-ось мало зійти сонце. Я обернувся на захід. Там уже надобрієм висів місяць, нижній край якого доторкувався уже верховіття дерев. Тарас ще живий. Його видно і в бінокль, і неозброєним оком. І німці знають, що він живий. Прикриваючись вогнем, четверо їх підходять до пораненого. Солдати наче глузують з нашого безсилля ввести бій-відповідь і йдуть на весь зріст. Крізь морозюне повітря прозоре і чисте. У вухах відлунилися залпи далеких арт батарей на південно-східному напрямку Курлянського фронту. Від язиків ми знали, що там діють і рідні Юханові, естонський, гвардійський і латиські корпуси. Ну ж, бо, братці латиші, естонці, росіяни і українці, проламайте дверці в котлі, натисніть, допоможіть наступом нам, інакше загинемо. Гукала Кричала вся моя душа. Дико заіржав переляканий кінь. «Патрони! Патрони!» Твердив своє командир-балтієць, вражений до глибини серця становищем, яке потрапив Петя Тарас. «Що може зробити Тарас з простреленими шиєю, грудьми, рукою? Але життя ще... Тепліє у його тілі, очі ще горять вогнем, а серце б'ється, живе і хоче жити. Та ж воно молоде і гаряче, це серце. Скільки разів смерть зазирала в очі Петі Тараса, та не витримавши його твердого погляду, відступала. І Тарас йшов далі партизанською дорогою від Режиці і Себіжа, аж до цього хутора поблизу Абави. А тепер Тарас Сам кличе смерть. Він стиснув непошкоджені руці гранату.